А Даруся і язик не проглигнула, а все одно кажуть за неї неправду. Вона не солодка, але й не дурна. Та Бог їх бери, дурні людські язики. Даруся пам'ятає, як іще геть зовсім малою, Ще до того, як дізналася смак конфет, вони з сусідським Славком Крутили пальцем коло чола, коли вулицею йшла дурна Параска. І вони, дітваки, собі думали, що вона направду була дурною, бо так усі в селі казали. Бо Параска в голос говорила сама до себе, махала руками і все комусь грозила великим грубим прутом. Параска цілими днями ходила поміж хатів, нічого не просячи, нікого не зачіпаючи. Лиш грубий прут розгойдувався в її руках, як сільський вітряк. І Даруся якось запитала тата – як то дурну поразку не болять руки від прута, а ноги від ходу. Тато взяв тоді свого бука, припрятаного на всяк випадок у хоромах, і дав Дарусі такого шміру посраці, що вона півдня відсиджувалася в барабулинні поза стайною Відсиджувалася у барабулинні поза стайною «За що ви, не, ви мене били, тату?» – запитала Даруся увечері, коли очі висохли від сліз, а гузичина перестала пекти. «Усі кажуть, що Параска дурна, а ми із Славком не казали, лиш показували, що вона слаба на голову». «Слабі на голову – то божі люди, ото і все, що сказав тоді Дато». «А ми що, не всі божі?» – розчаровано запитала Даруся. «Мама також часом буває слаба на голову, але ви, тату…» Ніколи не казали, що мама – Божа людина. І тоді тато чи не вперше погладив Дарусю по голові. «Дарусю, нашу маму часом болить голова, бо вона падала з дамби. Але вона не є слаба на голову. А Параска трохи не сповна розуму. І тому вона Божа людина. Бо лиш вона собі вільно може говорити з Богом. А ми всі решту не такі, як Параска, І дай Боже, щоби ти, солодка моя дитинко, Ніколи не була такою божою людиною, як Параска. «То ви, тату, не хотіли би, щоб ваша Даруся з Богом говорила?» «Чудо ти, моє, солодке!» – тато поцілував Дарусю у тім'ячко. «Ви, каже, отче наш, йди лягай спати!» «Це найкраща розмова з Богом!» «Тату, аксьон з Богом коли говорить, коли у церкві молитву каже, чи коли ніхто не чує, не відстає Даруся!» Вона із Аксьонза колись дістала від тата доброї петрушки, а все через Маріяного Славка. Дітьми вони лише із Славком бавилися. Славка завжди носило, мов крота погороду, а Даруся навіть малою була степенна, розважлива, неначе стара жінка. Та бувало, що Славко підбивав і її на дурне діло. Так сталося і того разу. Вони гралися у хованки на Марійному подвір'ї, поміж кількох стогів сіна, просторого дровітня, стодоли, вкопаної в гроб пивниці і запашної завжди олійні. Якийсь сторонський чоловік у зеленому капелюсі із паличкою-топірцем, спершись на паркан, Довго спостерігав за галасливим біганням по оборі Славка із Дарусею, поки зрештою не звернувся шанобливо. Даруся пам'ятає, як він красиво і повільно скидав перед ними капелюха. «Слава Ісу! Слава навіки Богу!» – одночасно відповіли гостеві паркана. «Чи, «Чиї ви будете, дітво? Як огазди?» – поцікавився чоловік. «Хто чий?» – зметикував Славко. «Я Маріїн, вона Даруся. А що ви хотіли, вуйку?» «Чи не знаєте ви, дітво, де тут у вас живе ксьонц?» «Ксьонц?» – перепитала, подумавши Даруся. «А котрий?» «А у вас що? Два ксьонзи?» – засміявся чоловік. «А нащо вам ксьонц?» – Славко перехилився через паркан і на запитання відповів запитанням. «Дитину хочу схрестити». Я з того боку ріки, а у нас ксьонс один на три парафії, а ваш, кажуть, дуже добрий. Вам того ксьонса треба, що з бородою і в мантії? Той, що високий чорний капелюх носить? – допитувався Славко. Той-той. То беріть отакото до гори, а на отій обочі, на горбу під сливами живе ксьонс. Славку, ксьонс живе в долині за церквою, – даруся Торгала за рукав сусідського хлопчика, але незнайомець з топірцем уже не чутого, зникнувши за перелазом по той бік вулиці, а під сливами живе Василь. Уже як гуляв увечері татовий пасок по Дарусаній спідничці та по ногах, вона дотепер чує. Мало того, що в стиду набрався сторонський чоловік, привітавшись із Василем Теслею «Слава Ісу», «Бог на поміч Ксьонзе», то ще ним же мало не був битий. Бо Теслю в селі поза очі прозивали Ксьонзом за його недільну одежу, в якій він незмінно ходив до церкви. Довге пальто схоже на Ксьонзову мантію і чорний капелюх. А вже коли гість, виправдовуючись, пояснив, звідки його справили на обіч під сливи, то й Василь Тесля не забарився у них удома під вечір. «Газдику гречний, я знав, що ви – Газда, але ніколи би не подумав, що ви так фальшиво дитину свою вчите. Встидали бися, встидали!» – і плюнув собі під ноги. Даруся дуже добре дотепер пам'ятає, як тато згодом пояснював їй, що не кожна людина є такою, як про неї кажуть поза очі. Люди часом люблять посмішкуватися з іншого, Той й призвішкуються». А воно не завжди від злоби буває, і не завжди правда. А це встидно, коли тобі призвішкується. Тоді хотіла узнати все, аби ніхто не нашептав чи попередив про власне майбутнє. Не встидно, дитино, якщо ти не злодій і не брехун. Даруся плаче, поклавши непокриту голову в самотню червону айстру, що заблудила між синіх та білих своїх посестер. Гремлять сусідські баняки по обидва боки від Дарусиної господарки. Марія чути варить сливове повидло, бо пахне аж сюди в айстри. Та й оси поскидалися роями з груш дичок до Маріїної возниці.